Друге, за шпіонів і диверсантів, яке те має відношення до мене? Що я, пограничник, симуляціонер? Те входить в їх обов'язки, а я при чому? Якщо я дійсно побачу чи виявлю, що хтось хоче зробити диверсію, чи щось вишпіонити, то я як громадянин села сам знаю свій громадський обов'язок, як тому перешкодити. А якщо того немає і не було, то звідки той факт, як ви кажете, чи моя провина? Є за річкою контрольно-пропускний пункт, де стоять пограничники, міліція, дружинники, вони перевіряють всіх в'їжджаючих в село. Вони відповідальні за тих, кого пропускають. За які факти ви говорите, що є на моєму рахунку? Якщо подібного нічого не сталося, а хоча б і сталося, то чому провина. Не впала би на відповідальних за те, але на мене? Схоже, що ви не думаєте, що говорити, тільки щоб воно було страшне і проти нас, віруючих. Скільки у вашому зібранню приходить і приїжджає різних гостей, про яких я не знаю, хто вони? Знову допитувався він. Як же так допитувався я? Ви тільки що говорили, що від мого непогодження працювати з вами ви зовсім не постраждали, що працюєте в повну силу і все знаєте, а зрешті не знаєте? Якби я був, мав такий розум погодитися на те тоді там у Фалкові, то тепер ви вправі би були з мене вимагати даних, щоб знати де що. А так я вільний. Залиште мене у спокої. Я вам нічим не заборгував. Вимагайте стех то довжник перед вами, хто погодився на співпрацю з вами, чий-то обов'язок, і так далі, і так далі. Бесіди було багато, але я після запротестував, що мене жде праця, і я змушений йти, що я дав вичерпні відповіді і пояснення на всі запитання, що моя позиція на очах усіх людей і керівників району і області є бездоганною, що тільки йому приведжуються якісь бажанні для нього мої провини, і що рахую зайвим далі тратити час, тому що наша бесіда вже тримала досить довго. Він гнівно ще розправлявся зі мною і з незадоволенням, як погано виконавши свою роботу, відпустив мене. І на тому стало все тихо. Більше він відкрито не тривожив мене, а за кулісами робив своє діло. Через декілька років я запланував відвідати мого рідного брата, який проживав в Румунії. Раніше з Росією в інші країни не відпускали простих людей, ні в гості до родичів, ні в туристичні подорожі. Відпускали тільки деколи довірених комуністів. Але перед тим, як вже наступали переміни і прийшла перебудова, по а Союз розвалювався, вже стали відпускати будь-кого. Люди кинулися в заграничні подорожі, купляли в інших країнах речі, які в нас були дефіцитні, в нас продавали їх, заробляли на тому і знову їздили, і ще більше багатіли на спекуляції. Дехто тільки темі займався. Я мав брата рідного в Бухаресті, який жив в Румунії з 1942 року. В нього я ні разу не був і вирішив поїхати один раз за все життя. Не з метою купити-продати, а просто стрінутися з братом. Виробив всі потрібні для того документи і здав у районну міліцію для того, щоб там вирішили, чи дозволяти мені поїхати, чи відмовити в поїздці. Так, здавали документи всі люди. І майже всіх пускали. На таку перевірку і дозвіл потрібно було чекати 2-3 місяці. Коли кому приходив дозвіл, тоді й їхали. Проминуло багато місяців. Всі ті люди, які разом зі мною здавали документи в міліцію, вже давно отримали дозвіл. Вже й поверталися з заграничних поїздок. А мені нічого не приходило. Ні дозвіл, ні відмова. Я поїхав у район узнати, в чому справа. Мене заспокоїли, що все гаразд, ідьте додому і чекайте своїх документів. Я знову чекав і не дочекався. Поїхав другий раз, щоб виснути, чому нема ні дозволу, ні заборони. Мені знову було сказано чекати. Я знову чекав і не дочекався. І я зрозумів що мені не дають дозвіл, але чому, про те не кажуть мені. І вирішив піти по інстанції вище, поїхати в Чернівецьку обласну міліцію. Коли я приїхав туди, там вже було багато людей, які склали велику чергу. Моя черга підійшла вже аж час обіду, так що я після обіду мав заходити першим. І я був вже й послідним. Я сів одиноким на лаву у коридорі, щоб перечекати обідню перерву, яка тривала одну годину. Коли я так чекав, з одного кабінету вийшла якась жіночка, офісна працівниця, поглянула на мене, зупинилася і каже, «Ви чого тут чекаєте?» Я її пояснив. А вона каже мені, «Я бачила ваші документи, вас не пускають». Вона це мені каже потихесенько. Я впізнала вас по фотографії, що є на ваших документах. Щось вона хотіла далі казати, але з другого кабінету відчинилися двері, звідки виходив милиціонер. Вона відступила від мене, щоб той не бачив, що ми розмовляли, і пішла. Він підхопив її під руку і разом вийшли на вулицю. Я подумав, він, напевно, її чоловік. Вона по своїй доброті сказала мені те, чого не повинна була говорити. Мені потрібно бути обережним, щоб я не видав її і не пошкодив людині за її доброту. Вирішив, що перед другою годиною, коли вона буде повертатися з обіду, я вийду на вулицю, побачу, з якої сторони вона буде повертатися до своєї роботи, піду її на зустріч і, можливо, там на вулиці вона мені ще щось скаже з того, що не зуміла договорити в коридорі. Вийшов у потрібний час і дійсно побачив її ще далеко. Але вона йшла теж з тим міліціонером, з його лівої сторони поруч. Я зрозумів, що говорити до неї при міліціонеріві не можна, але все ж пішов їй на зустріч, щоб не стояти. Вона, коли впізнала мене і побачила, що я йду на зустріч, побоялася, щоб я чого доброго не заговорив до неї, перескочила з лівої сторони міліціонера направо. праву. Хопила його під руку, даючи мені розуміти, що говорити не можна. Я й не заговорив. Але на прийом до заступника начальника міліції однакож пішов. Де вчив те саме, що і в районній міліції. Будьте спокійні, ждіть. Якщо вам не прийшла по почті письмова відмова, значить ваше діло ще на розгляді. Я говорив йому, що часу проминуло стільки, що я міг вже три рази з Румунії повернутися. Він однаково заспокоював мене, що все буде добре, щоб я чекав. Я дуже дивувався, чому вони правди не казали відразу, але лукавили. Та жінка, що мені сказала по секрету, то правду сказала, бо мені було дійсно відмовлено. Я признатися не міг, що я... «Знаю, що відказано, щоб не підставити добру людину, і поїхав додому як в дурений». А дома, роздумуючи над всім, зібрався з духом і поїхав на другий день в районну міліцію, щоб вже остаточно вияснити, чому не пускають. В районній міліції вже не йшов до інспекторів, які віддали справами виїзду за границю, а домагався зустрічі із начальником міліції. Дежурний офіцер вимагав від мене, щоб я заявив свою потребу, чому мені потрібно бути перед начальником, а не перед кимось іншим. Я гарячкувато виклав перед ним всю справу і з обуренням засуджував працівників міліції, що вони не говорять правди, але водять людей за ніс щоб люди витрачали так дорогоцінні дні, яких кожному так не вистачає, на безуспішні пошуки правди, якої ніхто їм не каже. Якби сказали, що не пускають вас, то людина знала б, на чому стоїть, і що їй далі робити. А так? За таке лукавство і нечесність я дуже обурювався. А той дежурний офіцер дивився на мене, Думаю я, що він розумів мене, що я дійсно прав, і тільки посмішкувався, слухаючи мене. Коли я закінчив, а він дружньо каже мені. І я думаю, товаришу, що вам не до начальника міліції потрібно йти по цій справі, а ось туди. І з усмішкою показав мені на ступеньки, які вели на другий поверх. А я запитував його, хто там знаходиться. Я тут у вас нічого не знаю, підскажіть». А він якось так таємниче сказав мені, «Там побачите». І знову загадково усміхнувся. Я запитав, «Можна йти?» Він сказав, «Ідіть». Я пішов. І хоч того не знав, хто там, але опираючись на офіцерові загадкові усмішки, наче відчув духом, що, мабуть, там розташоване районне КГБ. На другому поверсі побачив перед собою четверо дверей, ні на одних з них не було надпису, хто за ними знаходиться. В які заходити, я не знав. Але за одними вчив слабе цокані друкарської машинки і догадався, що там приймальна секретарка. Постукав у них і зайшов. Побачив дійсно секретарку, яка запитувала мене, кого мені потрібно. Я став її пояснювати. А з відчинених дверей другого кабінету пролунав чоловічий голос: То ви Марчук? Я відповів так, я Марчук з Кам'янки. Заходьте, сказав він. Я зайшов і побачив за письмовим столом зовсім незнайому мені людину. То був новий головний кигебіст району у місто Печенюка, який пішов на пенсію. Його фамілія, як я взнав опісля. Була Деменчук, що схоже на Демончука, в кавичках, демони, який не бачив мене ніколи і тепер не бачив, коли я був за дверима, а звідки знав, що то я? Таке було враження, що він дійсно як демон, знає все і бачить за ціною. Він запропонував мені місце ближче до себе, мабуть, щоб було добре чути, що я буду говорити, щоб захований мікрофон виразно все зафіксував на манітофоні. Я сів напроти нього біля його стола, і ми розпочали розмову. Виклав перед ним всю свою скаргу, навіть помірно продемонстрував своє обурення з приводу такої несправедливості, що мене не пускають до мого рідного брата, хоча б один раз в житті відвідати його на чужині. В той час, коли другі люди побували в Румунії вже і по вісім разів. Такі їздять, що, щоб спекулювати, що було протизаконно, і їм можна, а мені, віруючому, який не збирається порушувати державні закони, як інші, не можна. І ще я прийшов узнати, в чому справа. Що мені не дозволяють виїзд. Кігбіс Деменчук вічливо вислухав психологічно вивчаючи мене пильним поглядом і промовив: Для того і існує служба державної безпеки, щоб за всім слідкувати і дозволяти тільки те, що не принесе державі шкоди. І ми, неблагонадійних людей, в заграничні поїздки не пускаємо. Я перепитав його то по-вашому я неблагонадійний? Так, по-нашому ви неблагонадійні. Ви вороже настроєні проти політики нашої партії. Ваша позиція відносно нашого світлого майбутнього досить занепокоїє нас, і ми вправі не дозволити вам таку поїздку. Я добре подумав, зважив кожне його слово і запротестував. Що за чорна інформація у вас відносно мене? Проминуло 39 років, відколи радянська влада прийшла до нас на Буковину. І за увесь цей час я був на очах людей і всіх начальників, під керівництвом яких приходилося працювати, а також на очах правоохоронних органів і влади. І всі, і всюди знали мене і знають, як хорошу людину, відмінного працівника на всіх ділянках моєї праці. Ніколи і ні разу я не мав на те, не те, що покарання за якісь провини, а навіть зауваження не мав. А вами мені дається така оцінка. Тут щось не так, і нам потрібно розібратися, з яких причин я неблагонадійний. Причин багато, каже він. Хоча б таке перше з перших.